Epilog Tema mântuirii este un subiect în care încerii doresc să privească. Ea va fi știința și cântecul celor neprihăniți de-a lungul veacurilor nesfârșite ale veșniciei. Nu este oare ea vrednică de atenție și studiu acum? În timp ce cercetătorul Bibliei studiază și meditează asupra temelor în care îngerii doresc să privească, el se poate bucura de compania lor. El poate merge pe urmele pașilor divinului învățător și să asculte cuvintele lui ca atunci când el a vorbit de pe munte, câmpie sau mare. El poate trăi în această lume în atmosfera cerului, împărtășind celor necăjiți de pe acest pământ și celor ispitiți, gânduri de nădejde și dorința puternică după sfințire apropiindu-se el însuși împărtășie tot mai strânsă cu cel nevăzut, ca acela din vechime, care a umblat cu Dumnezeu, apropiindu-se tot mai mult și tot mai mult de pragul veșniciei, până ce porțile se vor deschide și el va intra acolo. El nu se va mai simți singur. Glasurile care îi vor spune bun venit sunt glasurile celor sfinți, care nevăzuți au fost pe pământ însoțitorii lui, glasuri pe care aici el a învățat să le distingă și să le iubească. Acela care, prin intermediul cuvântului lui Dumnezeu, a trăit împărtășie cu cerul, se va simți acasă în compania cerului. Domnul dorește ca noi să avem discernământul de a înțelege că aceste ființe puternice care vizitează lumea noastră au avut un rol activ în lucrarea pe care noi am considerat-o ca fiind a noastră. Aceste ființe cerești sunt îngeri slujitori și adesea ei se deghizează în chip de ființe omenești. Ca străini, ei discută cu cei angajați în lucrarea lui Dumnezeu. Ei au fost călăuze prin locuri singuratice a celora care călătoreau în primejdie. În vasele azvârlite în goace și încolo de furtună, îngeri putic omenesc au rostit cuvinte de încurajare pentru a domoli teama și a inspira nădejde în ceasul primejdiei iar călătorii au crezut că acela a fost dintre ei o persoană cu care nu au mai vorbit înainte. Fiecare dintre cei răscumpărați va înțelege lucrarea îngerilor în propria lor viață. Să ne umplem inimile cu prețioasele făgăduințe ale lui Dumnezeu, ca să putem rosti cuvinte care să constituie o mângâiere și putere pentru alții. Astfel, noi putem învăța limba îngerilor cerești, care, dacă noi vom fi credincioși, vor fi și noștri în veacurile veșnice. În viața viitoare, noi vom înțelege lucruri care aici ne nedumeresc mult. Ne vom da seama ce ajutor puternic am avut și în ce fel îngerii lui Dumnezeu au fost însărcinați să ne apere, în timp ce noi urmam sfatul cuvântului lui Dumnezeu. Fiecare dintre cei răscumpărați va înțelege lucrarea îngerilor în propria lui viață. Îngerul care a fost păzitorului încă din frage de pruncie, îngerul care a vegheat asupra pașilor lui și l-a acoperit în ziua primeșdiei, îngerul care a fost cu el în Valea Umbrei Morții, care a însemnat locul unde a trecut la odihnă, care a fost cel din tâi să-l întâmpine în dimineața învierii, cum va fi când va putea vorbi cu el și va afla istoria intervenției divine în viața lui, a cooperării cerești în fiecare faptă făcută pentru omenire. Aici se încheie cartea Adevărul despre Îngeri, de Ellen White. Coperta a doua